як я дізнався, що сиджу блідий, наче щойно зняти з хреста. «Серце схопило», – співчутливо спитав молодий лікар. «Ні», – заперечливо хитнув я головою. «Мені справді нічого не боліло», – перестала бити і лихоманка. «Тільки якась невидима страшна сила підштовхувала до мертвої дівчини, котра лежала біля мене». Але в цьому я признатися не міг. «Зараз приїдемо», – сказав лікар. «Потерпіть, там зробимо укол». «Мені нічого не болить», – прошептав я. «Вибачте, що...» «Нічого, буває», – співчутливо вперше за вечір озвався один із санітарів. «То ми до всього звикли». «От уже й мурх», – сказав старший лікар, повертаючись до них. «А за ним і готель. Ми спершу підвеземо вас». Готель, невелика двопорухова споруда, виявився замкненим. Ніхто не з'явився, коли я постукав у двері. Довелося сідати на лавочку перед входом. Звідси я побачив, як спинилася перед сусіднім невеличким будиночком швидка, як виходив з неї чоловік, торсав за двері, стукав у вікно, як швидка рушила далі. Я зрозумів, Морг теж зачинений. Я не знав, чи морг уночі має бути зачиненим, чи ні. Все ж щось у такій поведінці було неприродним. Я раптом збагнув Мабуть, ці люди знали, що морг зачинений, і все ж повезли провідницю. Навіщо? Чи у мене самого від усіх цих подій і переживань дах поїхав, яке я маю право їх підозрювати? у чомусь недоброму. Вони ж самі пропонували мені допомогу. І тут мені спало на думку неймовірне. А чи справді там, де спинилася машина швидкої допомоги, був морг? Пересилюючи внутрішній опір, я підвівся і вийшов на вулицю. Довкола стояла та ж сама густа непроглядна темрява. Небо вкривали чорні низькі хмари, і було схоже, що от-от піде дощ. Долаючи передчуття чогось неймовірного і страшного, і я пришвидшив ходу. Ось і той будиночок. Звівши голову, побачив над дверима табличку Господарчі товари. Не знаючи, що й думати, перейшов до других. Над ними висіла табличка галантерея, а на самих дверях, придивившись, побачив розклад роботи крамнички. Напевно, помилився, подумав я, і поспішно рушив далі. Але сусідній будинок виявився житловим, як і наступний, і ще один. А далі вулиця роздвоювалась, ось тут машина повертала направо. Мово шпарений, я кинувся назад. Біля крамниць на хвилину спинився. Чи Морг з другого боку? Зиркнув туди. Ні, через вулицю видно сад, а в глибині – добротну хату. Може, Морг перед магазином? Двого десятків метрів мені вистачило, щоб переконатися. Між готелем і будинком, в якому були крамниці – Нічого, крім хати і ще якоїсь схожої на сарай халабуди, немає. На халабуді, коли я взявся її глядати, не побачив жодної таблички, але вона й не могла, судячи з її вигляду, бути моргом. Лишалося припустити одне. Лікарі зі швидкої навіщось дурили мене, кажучи про морг, розміщений поруч із готелем. Але ж я таки явно бачив, як вони спинялися біля магазинів. З машини хтось виходив і торсав за двері крамниці. Потім стукав у вікно. Щось казав до тих, що лишалися всередині машини, начебто обурювався. Навіщо ж вони ламали цю комедію? Чи я вже збожеволів? Але ж я самого себе усвідомлював чітко. Ось я, живий, хоч і виснажений, ось сумка, перекинута через плече, ось переді мною затемнений готель, вулиця, в кінці якої вже почало ледь-ледь сіріти. Все реально, немає жодного страху. Є, правда, щось інше, чому я ніяк не в змозі дібрати назви. Я пригадав, швидка рушила від готелю не відразу. Невже ті, що в машині чекали, потраплю я до готелю чи ні? Наче ждали, що я спостерігатиму за ними, як вони від'їжджають і опиняються перед моргом, який насправді був крамницею. «Навіщо?» «Я все одно не відповім на ці запитання», – подумав я. І вже хотів знову сідати на лавочку, як помітив, що вулицею щось рухається. Ніби біла пляма. Легкий морозець пробіг у мене за плечима. Наче прикипілий до землі стояв і спостерігав, як пляма наближається. Дуже швидко я зрозумів, що то йде вулицею, зодягнена в біла людина. Ще можна було втекти, десь заховатися. Куди, спитав себе я, і побачив, що то жінка в короткому білому халаті. Цокають по асфальту підбори, вона зрима, жива, видно, як метляються на вітрі поли халатика. Очевидно, побачивши мене, вона притишила ходу, а потім рушила далі. Війну легкий, ледь вловимий запах парфумів.